ڈیس و شاریخ سب مرکسید دائی چیدائی تقسیم دے لنکو علوم تقسیم آگیا چی فقہ دو عویل متوحید و صفات غارجی صدادہ جا کلام تا توتیہ و تمہید ویریاد تا چالوالی جنہایی جس کلام سب کوہاں پوچھا کرنا او مقصد دې ویلي ویچ دا احکام شریعه مبنا دي په چا باندې پهل نو توحیدای ته بیان او دا بیان په چا احکام شریعه ته احکام عملیه انو مینا ته او دې مبنا سننده اوس دې ته بیان په حکم احکام چې مده حکم حکم یوما معنا په 50% د نسبته اهدل کلمتینه الاخرابه خویسی اقرابه ته نسبته تعمه خبرته انا نسبته نشه من تیخ شي کا او نسبته و انتزاع او کو د او په لغت شي اثر مرتب ته او صورت فکشه او صورت فکشه څشتې ته ته دا بوللای تعالی المتعلق بیافعال مکلفین ابتزان تخیرون د مخ زکړی کنا دولته د حکم مرادو نسبته تام خبره ښا دولته د حکم مرادو نسبته تام خبره نوروس دا یې چې دا احکام احکام شرعیه ان الاحکام الشرعیه احکام, شرعی. احکام چې شرعیه ته نسبته شوی دا نزبت و شراطا پا دوائق کسما دای یاو پا اعتبار دی اعتداد سرائی یا پا اعتبار دی اخ سرائی مقصد دا چې آغا اخکام چه نزبت چه تا شوی دی یک کسم آغا نزبتی نا دی آغا اخکام من شرع دی پا اخپل وجود شه دې ورشرعه ته سده مختاج دی وجود شي په ثبوت شي چې شریعت نا بغیر هم شي کولای پایون دې مستقل نشي کولای چې کوم شریعت عامل کې په جې سره مانیږي شریعت پر شادله لکدا د فیکو مختلف نسبتي نه دي حکمي نه دي وجوب دی اباحه كرهات تايه، سنتیت تايه، خرمت تايه، الصلاة واجبون، ده غشای سنت تايه، ده مکرو ده، واجب ده. ده شپیش که ما نسبتی نهده، صحت فساد. وجوب و سنتیت شم، كرهات و خرمت شم، صحت و فساد شم، ده مختلف هخم دی کنعا. ده نسبتی نهده زکا چو، الصلاة و واجبت، نده نسبتی نشتا باشتا نخبر، نسبتی وش بلشتا دا کنداشت. دا نه زبتی نه زنه شرعی دی مقصد دا چې ثبوتی په شرعه ده پاکنه مې نه ویلی پاک سره دل دلمنځ <تصفيق> او وجود د زکوۃ ده یا کرات شرعی ده منا چې سبب پچا سره دي او زنه دا سه احکام دي دا څنګه زبتی نه دي چې اګي وجود خو په شرعه نه لای په شرعه نه موقوفه ثبوت په شرعه نه موقوفه پبل شي سره مې مدای شي خو ایت بار ورکاول دای په چار الله موجود علامه موجود دی اځدا شي د سره مې انکار نه دی الله موجود دی و و آثار المسیر فكيف لا يدلو سرنكو دلالتناو قدع عالم دالو فكيف لا يدلو سرنك دائش آن آغا سمونينة جزات الأبراج دي جزات الفجاج دو سرنك دلالتناو قوال العالم الخبير وعلم الخبير بنه مقصد داشت دائنه دائجي دائجي غانا ها قدرت تي ما علمنا ها اوجود دائجي وجب تلا من قداري نوايش لو پاکل سرا او جودے الله مریش هو دا معتبر کلا ده چې شریعت ته او د شریعت په وج سره تا ومانه شرعانه تاسو که د دې باندې راایو که کوم شي کندي وشره فسق چې ورو ده دی وی غا علی ابن سینا ا څومره سلام چپ خو څ دې علي ابن سنان سره نتفغه شو د تطور په خيب شي چیرته 10 وکړو چيګه الله تاسو در سره ووخه یمو با ایمونه با نو خدای جانم ته وجو دا په کله چیرې به وکړم چې کړي وي چې څه ولا هو منطقي کده دې مقصدات هغه کده چې شريعات دې مدرو اتبار شریعت کنے ہاں ساریہ او تے پدا وا جہو من جہدا شریعت عقیدہ دوینے نو کسو دعہ <زق> زنی وجود پچاموک ہوتا ہے پشاریات او زنی اعتداد پچاموک ہوتا ہے پشاریات مطلق احکام شرعیہ دا دعا کسما دی منہا زنی پداشت ما یتعلق بکیفیت العمل آمان کی تعلق تی چا سرد ہے جی عمل سرد ہے کائفیت تی عمل سرد یو عمل دا یو کیفیت دی ته نو د ارکام حکم په معنا تام خبره او د حکم را و خسته شي څو خسته شي حکمونه کازیا ته هکله حکم صرف محوغات او خبر ته حکم نه شي ته تا هغه نو وسه دا احکام شرعیه زن داست چې اګه تعلق ته چا سره نه مقصدا چې پداس کاجیا شي دي دا نسبتي نه چې موضوعی فعل دي جواز لري ا موضوعی سره پداس کاجیا شي ا فعل دي چاوي عمل دي چاوي دی جواز لري نو د اګه سره د کیفیت سره چې د کیلو شي تعلق سوچ کسا از سوالاتو بواجباتو دایوکا زیادن موضوع پرش سوالات تای محمول پرش وجوب دای اوی دا نزبت وجوب دا, دا سوالات دول تا دولتا دا نزبت دا پا داسکا زیادش دای چه دخ تعلوک تیجا سالا دای ایک کفیت تو عمل سالا دا ای دیگه کازیی چی کم موضوع دو عمل د جواز علم چې تکلیفات سره ورکو پورچګری او تټیرو سجداو لګای او ورکو کدا عمل لچا وداږي نو کچیره دغه احکام ته تعلق یکه کیفیت العمل سره اوس کسه دا پتاول د تا د تا ا وری هم او عملی وی ای دا فقه دا ممصداي نو فقه موضوع فعل د وکالخص موضوع څه ښه او موضوع مړو مفروغ البخس دې تکې زده کړې په علم څه دې موضوع عوارض زپياره وکړې موضوع نه بخښ نه شي ښا د 15 او 20 مثال دې نحو موضوع کلماو کلام دي نو په ذاته کډمه دې نه راځي دې ورنه پر شریه ملو څه ده چې کافی کله عبارت کلمې کړه نه چل کړم مطلب زده مکیدات راښومې د تا په کریمابېره توګه خپل باندې راځره په انسبجته آرام دی نو دې خدا خدایا بخسته اعرام اخوالنا د موقوفته په معرفت نفسه فما تعلم يعرفان كيف يبحث عن الاحوال او زرګه پر دې چې موضوع مفروغ البخص بي. بخص وی بحث د چانه شي دا حواله د اخوال نه په بحث نو فل د مکلف سره دا چې تو دو او فیکاش خو د دې فلنا په خاص نشي ای کیفیات نه دا فل واجب ځای یا مستنادت دا چارونه یا واجب ګرو یا حرم او صحیح دې پس نو هم ما ی تعلقو به کیفیت عمل ځنه ااب چې د کیفیت عمل سره یزره ها کنه کاروته پښه کیفیت هغه احوال عارضه نه په خاصي دې عمل عمل د جوار مراده عمل د جوار ويش كان وتسمى فرعيه وعمليه ده اختصاصيه ها فرعيه هي او عمليه صح ايش ده احكامها صحيح دي احكامها احكام فرعيه فرعي فرع قبلت فراحوا يضربوا تو چې دا ها پاغا اې غا اصول ته کړې باندې ورسې دی تا دې توګه دا کوم مخشې ویل دی دا مبنادو دا را ټول احکام شرعیه مبنادي دي چا دې قران او صفات دی قران مدافرעי ذکر او دا نه من احکام ته چې عمل پر شبخس اته صحیح شرق عید شکسا دلتا بی کائفیت ایر عمل دی بل کتوب دی مکارسید و دی کسنو گی رائی موقع مواقف باشد دس و جید چی من حمای تعالق کو بیل عملی من حمای تعالق دی چی ایک تعالق تیشا سرانے کہ عمل سرانے اس بدا من دیتراز چی دان سید ای نودي جنا صحيح برد دار اش غلاته جنا ما ده غلطه الا العام شفتي ها على فلان وديدي انا عملت مكيف بكيفيه الصباكه وشكرا يا تقدير بكيفيه وتلخصها خبرني شكرا ذا من ما يتعلق بكيفيه وتصامم فرعيه وعمليه ومنها شعاع پتا ولکی دا چه اخکام شرعی دا صنع مید و فکر شد چه غا ذکر کیجی دا اخکام ذکر کیجی دا اخکام تا اخکام عملیهی او اتسی او عملی بیتا یا بلس بیتا یا بریده عملی بیتا یا دا شد کم غا دی نظبه دا نظبه دا تعلقید ایگی چا سرا راید دا عمل سره راید او عمل دا چا سرا؟ دا عملیت از اتراکتا نویز دول تا اتراز دا شدید دا دارمانی میجری چی پا فکر شدید چې دا کیمہ مسائل ذکر کیجید نیک در آزا دا, دا پا فکر شدید چی کمہ ذکر کیجید ای دا کی موضوع خام خاصوی عملی بی فیلد جواری خویدی دا, جوار دا عملو دا ټول مليمه شو کنه زه خو فلنه د ورته موخه دا چې دې فنه تګيب د جوازه دا د دا عمليه د فل د چاوي د جوازه چې دا عمل په شخه موجوده موضوعه احق مقمول ده احق کومه ده نسبت تا هو ده مجازن ورته پکا یاشه دوشه ینا ذکر شو ی موضوع شو لا عمل شو ی محمول ده ده نسبت تا پکا یاش ا تصدرجه زادیه متقدم ها متقدمین دروی متأخرین سالوریی موضوع محمول نسبت تا نو اثر شد عمل پشه ده موجودو یدی کزی ده موضوع څه د لکه اصليات واجبته د موضوع عمل خدای د نسبت کوم عمل نه ده خو دغه تعاملي ویل حکم خو په نسبت ته عملی عمل ویل ته زکات تسمیات دی وجو سشولا په سم دی په دامه جذم شو کوي وجو پښه څه شي و اموضوع د نسبت په غنوم سره څه معنا په تریکه باندې طرز ده چې زه دروشای چې ویو دغه احکام عملی او غو نه فی کهو بی خو موضوعی فیل جوارخی نبی موضوع فیل کلب بی موضوعی سیک بی, موضوع بی فیل کلب لکا انیتو واجبن فی الوضوعی یا لیسی بی واجبن نیات پاوزو سفشک کنا و شافی فارز بی, بی فارز. و بیجی فارز و مسئلہ کنا چی انیتو واجبن لیسی بی واجبن دائی کنا دا او دا د فیکي او سره دا دې چې دا عملي نشي ورته ویل میران شو در زه که موضوعي عمل عمل نه خو ته فیکي دې باندې خو خپه دا نیاز څه چې عمل ده د زرمه نه نو به نه هغه په فیکي احکام ذکر کړي هغه احکام چې موقت به وخت نه ماقتہ د دې پر او ذکر دي چې ال وقت سبب لری دوه د دې منځدې پر موقت د د دا امور به موقت او یم ده دا وخت سره پوره به دارنګې په دې فیک په خاطر ایا کوم موضوع ديسته بي دي ترکا دي ترکا زه یې موضوع او ترکا چې مو دل ترکا کوم نه کې کا کې او سران دي موضوع یې مهدی پرتجوکه زمینی د حکامه شرعیه پر نه دا خپل <سؤال> جواب چې پښیم نشتی کامل <سؤال> خو چې تایم یا غیر مشروط او وضو به موضوفل <سؤال> او <سؤال> وضو او دارنګه صلات مسبب بل وقت می چې دا دا مسبب بل وقت ته معنا واهته سبب د موضوع څخه صلات شو افس په لږواره کرا دارنګه تقسیم هم دا ستوري په شاوټ په خپل عملیا وتسمى فرعيه الاعمال ومنها اوزان احکام داسې ما يتعلق بالاعتقاد چې کې تعلق ته اعتقاد سره د عمل سره نه دی امو موضوعي څه وی؟ افل د قلب ها غافل د جوارح هي نه وی وتسمى اصليه واعتقاديه دا ته اصلي وی اصلي چې اثر څه اصل د ټوله شهید پرچته ته اعتقاد دی نوي د الله درته دوته د عامه دا د عامه څه او اصلي واه اته چې موضوع یې څه ده ها زاسه په څه سره تړاو لري اته سره لکه مثال الله موجود دې د الله چې د خو په دې کلم نه د ذکر بر کله وبزرګه موجود دی نو دا خو no, عمل د چاله اه د زره ولغه اعتقاد دی اعتقاد له دې ورځې نه سره جن اعتقاد دی وه تو سمه اصلي اترवाडी دی دا هم د احکام تقسیم وکړو دا هم د چا تقسیم وکړو دا احکام چې احکام دوا قسم دي احکام شریعه احکام عملیه فرعیه او عام احکام اصليه اعتقالیا احکام فرعیه عملیه غلی چې دی موضوع فل د جوازه کې وشو کرا اېګه سره او احکامې اعتقادیا او اصریہ د هغه موضوع د قضیه شي اې څه شي فل د کل وی هغه نوی دا سره تړاو نه لري دغه سره تړاو عمل سره دغه احکام دوا قسم شه ایسو ی کیم علم تعلق چې دې چا سره دی احکام پا دا ای احکام فرعیه عمل یسر ده پکې مېلم چې احکام فرعیه عمل یا دامه لمیږي وجوب د منضبطه یاندای دا او منو چې بولاوه ده سنتیا یا کراهیا یا اباحت دا دا غشي نه سره چې د کوم علم تعلق ورسي دغه یی علم فقه د تسویره علم فقه او دے ایقاع کہ مشریہ سرا چ کہ او آت می دی احکامی اصلیہ و الصفات علم التوحیدی و الصفات دوتے ولا علم ا غیرم چ دے حوالے شرح قامت كيفيه العمل صله يسمع علم الشرعي والاحكام اخذ علم الشرعي علم احكام في لا تستفاد الا من جهه الشرعي دينه زکه د استفادہ دغه خزری مجاد دیا تر جانا شریعت تا وجودي پر شریعت ورکو پتاي او ولایس بکول فهمه اند ل اطلاق ال احکامی او زه نه درې میچ کل احکام مطلق د کجې الای ما ګره د احکامه پرېات درې احکامه عملیه پرېره الوقت علم شریعه زکه او اېلم چې تعلق لري دوام قسم احکامه سره دی یکه یی سره دی اېتکاریه سره توحید و صفات یی شواهد تعین په توحید و صفات دی ویلې یی زپدا شخوندره علوم ذکر کوي اعاول دي شخوندره علوم دي سره تلو نه لکه عذاب اکبر ده او میزان ده او یتې بارې تلانه او وزن د اعماله دی ویلو د دې یانو مې چې هغه حکم ته تارو کې هغه چ هغه سره د کملم تعلق ورشي اګر هم تکسي علم توحید مخالید متوفید صفات دغه توحید او صفات بیان نه شي اندره شي بیان نه شته نه پر دې باندې یو توحید او صفات ځکا ورته لما ان ذالک اشهر مباخس هی دا مباخس مشهور بخص د توحید او صفات بخص او پا اکای شي او بل اشرف مکاسید او په ټول مکاسه سو اشرف ودایدا ته د خیرت وله یا د میزان دی یا د رجه تحویر وچ الله ذات صفات بده خود سر شي چې الله ذات صفات نه ماره پس بیا اخرت نه ماره ته د دې اخرت خلته بینه خو دې باندې داسې کنه نو لما انو اشهر دما مکه سه او اشرف مکاسه او اشرف د مکه سه دی نتی واجب ذو بالثانيه كذا ده علم الشرع ولا كم وبالثانيه علم التوحيد والصفات والثانيه دي كبالثانيه دي؟ بالثانيه دي. بالثانيه شي بالثانيه شي ده بيروح بصيره و یوټ چک ایوا نسخه چر داسره غلی ذو چې و وسانیا ته داسې وا نسخه دوه ها او په څه په وسانیا ته باندې دا برکټ جوړ کړه ها ور کړه کنه دا پوسټ سټاټس برکټ جوړ کړئ دولا شاباصونه دا او او دا دا دا شاباغه پر سپورстаў ا پوځي بدام دا آتا غاور کړي دي اول علم متعلق او بل علماء کې قصور کړي دي دا مال د ثانیاتن په اولاو راته ستای او دای علم توحید په علم شرایم نیوڅکا رات نو پسانه نو سکرشي داز غراياو چې تخوه بیسانی باروري والثانيه علم اشتحد والسبع ده اغه نس غمه د اعتراض د ذکر او د تسکير کوي په مشهور اعتراض ده چې په دوه معمولين د عملين مختلفين مندي عطف او وي وخرې عطف سرهعه دوي معمولين دي اخرين عطف جاهزه نه چې عملين وي د دوه په باندې نرد با وایسمینه په وخرې سرهغه تو قاعده مګر پروسه سره چایز ده چې موږ ضرور په دوا سره ترې نه شې بي ها دا تک موږ درې تکې د کلام زړه دې نه دا نو دلته کچېره وسانیا تی بنې به خو چې شوباس وشوا اته د پر عمل کو شایي عمل او بل عمل یو بخر فجراره او دوه معمولین شته عملین مختلفین او رست د عطف د ثانیته ول المتوخیده نو د دوه معمولین شرو په ثانیته شغه به عملر ش او په علم المتوخیده شي سماتشه عامل ش هو سه بیرودلا نو اته د دوی معمولین په عملین مختلفین نه رواه دغه بینه سره او کبین وروړه او ثانیته می وای بهتراز ورته شه ثانیته یی ده او علم توحید دا به معمول دی و ثانیت شامل بعد او علم توحید ز رامل څخ شي سمشه داخه دوا معمولین په دوا معمولین د عملین مختلفین مراد کو په خرفه دا نه دی کی شي ځکه چې خرفه دره قوت نشته کې د عملین دی زوغه اثر و اه په بلدايه تربر د بیا د پر مشور جواب چې بالکل دا دغه مثلا په شیوه کې دشتہ چې مجبور په دوا سره ترا په مخ شی بلاتفصلی صحیح لکافی والخجره عامره ذلك شيء خاص خجره لقد كانت الاوائل من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم